Itt Robert, az mindenkit az Amnesty International Magyarország nevében. Nagy örömmel csatlakoztunk ehhez az akcióhoz, melyet a humanista mozgalom, a öltet és az európai feminista kezdeményezés hívott, hívott össze. Azért jöttünk el, hogy ezt az alkalmat is megragadjuk arra, hogy felszólaljunk a december 27-e óta folyamatosan sérülő emberi jogokért, melyekben mind a két fél a kivette részét. Azért jöttünk el, mert december 27-e óta mindkét fél folyamatosan támadja a civil lakosságot ezzel sértve emberi jogaikat, Hamas az élő pajsként használja őket, Izrael pedig megakadályozza a segélyszállítmányok gázába jutását. Az Amnesty International folyamatosan felszólítja a nemzetközi szervezeteket, az Európa Uniót, az uniós tagállamokat azért, hogy egyre keményebb hangon, egyre keményebb diplomáciával gyakoroljon hatást mindkét félre azért, hogy Miha marab véget, véget vessenek ennek a szörnyűségnek. Például a közleményben szólítottuk fel a dent biztonsági tanácsát arra, hogy azonnal rendeljenek el általános fegyverembargót. Az Amnesty International továbbá követeli, hogy mindkét fél azonnal vessen véget a civilek elleni támadásoknak. Mindkét fél a javítsa a civil lakosság helyzetét azzal, hogy a tiszteletben tartja azt a rövidke három órás napi tűzszünetet, hogy a, engedélyezi a segélyszállítmányok Bejutását a gázai övezetbe. Továbbá követeljük azt, hogy mindkét fél védje az orvosokat, más egészségügyi dolgozókat, engedjen szabadutat a mentőalakulatoknak. Továbbá azt is követeli a szervezet, hogy a beengedjék Gázába Gázában a, a segélyszervezetek képviselőit és az, és az újságírókat. Szeretnénk, hogyha a nemzetközi közösség felállítani egy olyan független bizottságot, mely mely kivizsgálja a háborús bűnök elkövetőit mindkét oldalon és felelősségre vonja őket. Végül pedig azt szeretnénk, hogyha egy ellenőrző bizottság egy ellenőrző mechanizmust állítana fel a nemzetközi közösség, melynek az lenne a feladata, hogy biztosítsa az emberi jogi megfigyelők részvételét a gázai vezetben, illetve dél izraelben